Ani albizo ke xaunon ogia ez hitzegin berdugo. Bai, izan bai, ere jan oso gustora jaten dugu ogia eta normalean egunero, baina baldakigu jaten dugun ogi horren nondin orakoa, nola egindakoa den, erabilitako irinaren kalitatea, zein legami moeta botatzen dioten, zergatik garestitu den orain. Zen batean dagoen, galdera asko eguneroko Ogiari buruz. Ogiaren inguruan ez jakintasuna nabaritzen du Ogiaren kultura falta dugula dio Mikel Galparzoro, kinak Mikel Kaso, egunon ongietu arri euskadi ratira Egunon. Bueno, Ogia zueken garestitu duzue beste konturik ez entzuten egunometan kalean Ogia garestiago dagoela Ba, oren e, ez dugu garestitu baino garestitzear gaude e, aiz zuzen ere, eratorrin ilaren e, bostean, e, oseian, e, iloko dugu Ogia. Zen bateko duguera? Ba, eguneko amarr edo lagutxiko era bera uh -huh. Gauragun, ogi barra bat erosteko, uh -huh. zenbate pagatu behar dut Eta zenbate pagatu pues e... behar dut Ogi pare, okindegien araberan dago ez Baina gukari bidez, laro gita dugu uh -huh. Eta euro eta boste era, ioko da, barra arrunta esan, degun, esan dezagun e, Berrunda, berro eta marra barra Eur bat eta os sentimo bai. Bueno, donostiako aldeza harreko galparsaro okindegiko jabe zara zu urteko okindegia da zuena? Ba iru loitado cenatika orra ezta gite 95 o bera. Uh -huh. Eta zergatudiozu, ogiaren kultura falta zaigula, zardago atzean Ba, e, egiezan e, e, jendeak asko daki ardoari buruz eta, ja. al, bueno, e, edari alkolikoi buruz e, Badakik reserva bat zer den, negran reserva zer den Baina kontutan izanik, e, ogia egiteko teknika eta arduarena mm, Neiko badatostila, hau da fermentazio badela Pues es eh, gera inoiz oroitu, eh, ba, ba, eh baten ezaugarriak eh, jakiteko ere eh, badagola modua eta jakiteko gih bat ona den edo ez ere badagoela modua eta jendeari bakarrik eh, prekupatzen dio zerekin egina dagoen eta hori baino garrantzitzugoa da ze teknika erabili diren jakitea. Aha. Da zer usteduzu hori jenderi erakutsi beharko litzaiokela, nola erakutsi? Hori da, kontua nola erakutsi Ez baitago eskolarik hemen. Ez da frantzian bezala dibidez Kultura badago, fran, eskola badago Eta jendeak badaki erosten duenean e, Zer erosi, erosi ez Ni saiatzen naiz e, pues, Argibideak ematen e, Nero Eta alduten e, pues, aldutenian orain bezala pues, e, Saiatzen naiz e, pues, Piskate jakinduri hori zabaltzen ez Baina behar bada ez gaude asko Hori egindezak egunik Beraz frantzi izaniteke eredu bat. So, ne, komo... e, nere ustez bai dudik gabe, gabe. Beraz, adibidez, ipar Eskolar Rekogorentzulek guk baino desende gehiago dakite gai oniburuz, ba dudik ezin. Hala da. E, iparaldeko eh sea, e, euskaldunak e, ogiari buruz e, gu baino gehiago dakite. Eh uh -huh. e, zuk etxean ikusi eta ikasi duzu ofizioa, baina kanpora Juan Izanzara ogiari buruzko ikasken interes da. Bai. nike ikasi, ikasi, e, ikasi esan ikasi ezan bezagune formazio profesionala e, <coughs> Madriden ikasi nu hain, hain justu ere dagoen eskola bakarreakoa da bartzen onanen badahau beste besteren batola merezi duenik, baino gero benetan ikasi ikasi Frantzian egin dut. Hadak gero oinarri hori landu ondoren ba, pixkate nire jakitza Frantzian zabaldu dut. saiatuko mm -hmm. gara irratiz azalpen oinrezko batzuk ematen, jendeak nola jakindezake hogi batek kalitaterik baldenahalala ez. Mm -hmm. Bueno, e, le le lehendabiziko gauza, e, ikusi berda, bueno, e, azalata mamia, ez? Hordatza e, pixkat nundin horakoa Hordune, e, e, lehendabiziko gauza, izan berdu, ogiak izan berdu, kolore, euki berdu kolore doratua, ez? Du ezurista eta ez da be bestua ere, ez? Doratua Gero izan berdu, e, bueno, e, kirrizka eta ogia batez ere, ogia iriki egin behar da eta ogiei dikitzeakoan e, kontutan doki berdugu mamiaren kolorea beti kolore zuri zuri zuriak adirazten du ogiearen kalidadearen eskasia eh? beti o, kolore horistak adirazten du nolabaiteko baiteko em, o, oksidazio gutxi izan duela orot, orretzeko garaian eta mm. beraz hor kalidadea erakusten du baita ere e, mamiaren zuloak ez ez e, zuk ogiei dikit eta ikusten mali dezu. E, zuloak e, txikia direla e, Ja izan diteke e, pues, Ari azgarri txarra ez Baina ez derri horrez Ez da bakarrik e, Zuluaren tamainoa Baizik eta e, Zuluaren kanpo Dugun mamiaren drinkotasuna Ordu, ne, zuluaren inguruan dugun mamiaren trinkotasuna haundia baldimada, trinkoa da pues Ezan nahi dugu alare hogio nahi izan ditekela, ez? Horain, e, paetak, e, zuluaren paetak fin-fina baldimadia ja horrek ere erakusten du kalidadea eskasea dela ja. Piskat hori izango ez, gero, gero usaila iraunkortasunare bai eta urrungo gunean gogorra gelditzen zaizu horrek adirazten du aditibo kimiko asko e, izan dezakela, ez? Mhm. Eta hartuta eta pisuan gabe pixuan ere antzen zaio? E, bueno, e, e, pixuan, adibidez, ogi pixu batek, e, e, er, bueno, batek erakutsi dezake e, e, Ertzidura e, prozesoan, e, arrotze prozesoan, borrot batek ondela eta goitibera hori dela, ez? Baina hori gertatu ez baldimada, askotan pisuak adirazten du pues, geigarri kimikorik ez duela Eta erakusten du behar bala hogion bat izan ditekela, eh? Gero, ogia, berealago hortzea esan duzu, ez dela ona, gero, askotan goma bezala bigundu dut, doblat, bai. egiten dira, hori ezerbaiten seinale da? Bueno, hori, zoritxarrez, eh, kostaldean bizigeranok eh, asko sufritzen dugu, eta hau da pixka bat, eh, ez dakit, eh, naturaren aurka jutea ez, eh, ez eta zuna baldima daukagu behar baino gehiolak, bizigeran tokian bizigeraren Pues Pesazazu dela nola baita e, azalari pues, ura botako bazen nio, bezala ez biguindu egiten da derri horrez, Hori e, izan diteke adirazgarri nagusiena, baina baita ere izan diteke e, <coughs> erabiltzen duzun, hori egitea erabiltzen duzun, oina e, txarra delako, ez? Hore oina txarra delako, teknikat txarrarek e, erengatik ere izan diteke. Mm -hmm. Biaran bunean ere jateko modukoa egon beharko luke, ogionat. Ba, egutxinez, biguña, bi, bi jateko, oza, ezkirrizka garrian oski, baina mostuta jateko modukoa aise.